Бульк, бульк, бульк, кажучи за свій родовий корч, як обійти старшину? Я вже казав, що батька не мав, а він був. Я довгий час не розумів, чому на мене сільські діти гойкають панчук. В науці першим був, за все в школі мені горнятко молока давали. Раз управитель прийшов на урок як до нього масно-рясно ці банив. тоді покликав до табли мене. Все, що просив, я написав і виразно прочитав. Чисто пише, гладко читає, похвалив управитель. Чий? Дітвак? Панчук-копелець, захихотів дяк. А, догадався управитель, Кров. Від рівного дерева рівна й тінь. Челядь називала моїм вітцем молодшого пана драга, що приїздив сюди з відня до діда на вакації. Так і спізнався з моєю мамкою. Коли породах витрутили її з панщини, старий драг дав їй пакунок, ряснув плахту на косички червене монисто і бляшану шкатулку з кавовими цукрами. Баба не дала їх з'їсти, а розтопила з олією і намалювала тою фарбою на печі двох лебедів, що цілуються дзьобами. Няня свого я ніколи на очі не бачив. Він звідня давно сюди не потикався. А старий Драх, коли я став недолітком, брав мене пастушити на літо добре годував при одяг. Якогось вечора, коли я вертав з худобою, перестрів нас на бритці, підкликав перстом і строго зазвідав: "Виджу з книжкою ходиш. То що ліпше, читати чи кози пасти? Кози мені не заважають читати", — виповів на те я а їм не заважають мої книжки. «Ова!» – збитошно скривився пан, «то мої кози мають розумного пастиря». Мені видалося тоді, що його студенкуваті сірі очі ледь потепліли. Восени мене покликали до гімназії, і я легко пройшов пробу. «Дали мені задурно». Турку, ту шапку, юхтові чоботи і шкіряну ташку через плече. На вулиці Керамічній у хусті приставили на квартіль, де я й столовувався за державний кошт. Професор Матіко, що не раз полюбив мене, раз виповів: Ти маєш мати велику адорацію до пана Драга, то його клопотом стелиться тобі наука. Легіню. А по часі той же Матіко, що читав нам у гімназії історію і філософію, розказав і про самих Драгів. Мадярський король у 1332 році за вірну службу наділив лицаря Драга хуським замком і землями, що його обіймали. То був сміливий полководець Рубака, його Смуглу хмуру твар спотворювали рубці, а Норов мав такий чортоватий, що й прозвали його Драгом. По-румунськи це означає чорт. Звідтоді царини вздовж соляного шляху називаються Драгами, і село тут файне заснувалося Драгово. У твердій руці держав свою домінію той Володар. Король і сам боявся наремного васала, часто мав з ним сутички, аж доки не наказав вибити його з хуських мурів і витіснити в румунські Карпати. Так чорний лицар відійшов у безвість, та сім'я його розсілася по руському Мараморошу і Трансильванії. До тих драгів волею судьби приліпився і я. З молодим професором у вакації ми брали заплічники і рушали в піші мандри по-підгору Менчул. Ішли камінною дорогою коло возів, що плуганили з Шандро Васіль і Ропу. Цю дорогу в непролазних хащах били ще даки, наші пращури з голубими очима і войовничими серцями, котрі потім звели на пси Римську імперію. Звертали ми на звивісті пішники контрабандистів, якими ті ходили за горівкою, миндрою, сигот, присідали до ватри бокорашів, плотогонів, що проводили рікою Дараби в долину, купалися, раювали в тисі, під вільховими корчами ловили довгопиських марен з білими вусами. На берегах тут колись стріміли в небо, як струни, височезні тиси, з яких римляни й германці тесали храми й кораблі, а тепер із голих груників до нас кліпали на сонці золоті цибулини церковиць. Пили ми шипучий буркут із криниці, коло якої ставав сам цісар Франц Йосип, тому й прозвались у місину Бовцар». У мочарістих кіришах милували очі мідянками по-книжному нарциси, котрі, наче білими звіздами, впали з неба і пахучим покрівцем заткали долинну ширінь. «О, де цімборе, вона перед тобою, наша безіменна земля!» зачудовано придихав Матіко. Земля, яку один мудрий чоловік на рік, сріберною. То чи треба нам коло неї ще які чужі золоті гори й молочні рівки? Я перечливо хитав головою. Мене не лакувала ніяка чужина. Бульк, бульк, бульк.